Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan agdha Merbarkan sungai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Allavi binirmatihi Tatimus Salihat Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluk yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Masya Allah. Kayaknya butuh batu baca. <laughs> Ya. Antum dengar suara ana jemaah? Kalau dengar sampaikan Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu, akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Segala keindahan yang kita lihat <tuh> di kanan kiri kita kita melihat gunung yang menyulang tinggi. Itu Allah yang bikin. Yang berhak dipuji, yang pantas disanjung atas segala kebaikannya hanya Allah jalla jalal. Kita tahu tidak sah solat seorang hamba berapapun banyak rokaat yang dia lakukan bila dia tidak mengatakan alhamdulillahirobbilalamin. Jemaah. Apakah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kita lebih sering mengingat musibah Seakan-akan puluhan tahun hidup kita dengan musibah Berapa tahun kita hidup berbahagia Berapa puluh tahun kita berada di rumah kita Tanpa ada retak di rumah kita Tanpa ada satu genteng pun yang jatuh kita lupa dengan nikmat puluhan tahun Dengan musibah baru sebulan Dengan musibah baru dua bulan Seakan-akan Allah tidak pernah memberikan nikmat kepada kita Malu kita sama Allah Allahumma Salli wa sallim Wazid wa barik wa anim, Ala sayyidina Wa maulana Wa kurrati a'yunina Muhammad Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Quddus Ya Salam Ya Mu'min Ya Allah Limpahkan salawatmu Limpahkan salammu Limpahkan rahmat dan nikmatmu tambahkan buat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tuh yang nunjukin kita jalan menuju surga. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau tuh yang dilemparin batu sampai berdarah-darah demi menyampaikan la ilaha illallah. Beliau siap meninggalkan kota Mekah, kota kelahiran beliau ini menyampaikan agama Allah ini kepada kita. Marah hilal. Kemudian hilal. Kemudian hilal. Dan belum diuqat di bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naar. Berlalu bergula. Datang bulan lagi datang bulan lagi di rumah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kompornya tidak hidup kita berapa bulan kompor di rumah kita tidak hidup beliau dua bulan kompornya tidak hidup kita Allah tidak pandai mensyukuri nikmat Merasa orang yang paling susah di dunia ini. Seakan-akan bencana yang Allah berikan itu lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seringkali Nabi kita alaih sholat wa sahab, datang ke rumah salah satu istrinya. Hal min to'am. Ada yang bisa dimakan. Kata istrinya, Tidak lah, ada. Tidak ada. Illa lima. Yang ada dalam rumah cuma air. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang akan dilakukan kalau yang di rumahnya hanya ada air? Akan marah, akan berteriak, akan menyalahkan orang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumahnya enggak ada makanan, apa kata beliau, "Idzan ana Kalau gitu hari ini aku puasa. Besoknya beliau puasa. Lusa beliau puasa. Pernah tiga hari beliau enggak makan. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tetap beribadah kepada Allah. Beliau tetap rukuk, buluh. Beliau tetap sujudullah oh sampai bengkak kaki beliau yang ketika ditanya oleh istrinya, Ya Rasulullah, Qad Gafar Allahi Laka, Mata Qaddama Min Jamdika, W Mata Ya Rasulullah, Allah sudah mengampuni dosa-dosa, sudah -dosa. diampuni yang dulu dan yang akan. Tapi kenapa engkau beribadah sampai berikat kami? Apa kata Allah? akun abdan syakur. Azala akun abdan syakur. Atau enggak aku menjadi hamba yang bersyukur? Nikmat apa sih? Kalau enak kacamata dunia, yang diterima dan dirasakan oleh Rasulullah Wasallam di kota Mekah beliau sana sujud di punggungnya diletakkan hari-hari ontar hari, hari, hari, hari. darah dan kotoran mengucur di wajahnya beliau diboykot di kota Mekah tiga tahun jamaah bukan sebulan bukan dua bulan Bukan tiga bulan, bukan empat bulan, beliau tidak hidup di rumah. Kalau kita merasa hidup di tenda, tiga tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di tenda. Isyukatul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiga tahun di Belanda, tahu masyarakat Lombok. Sebulan dua bulan, datang bantuan, datang makanan, datang tenda, datang selimut. Wallahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah, bersama Abu Bakar, bersama orang-orang yang dijamin masuk surga, berada di belahan antara dua guru, guru. Beliau makan daun jamu. Mau beli makanan nggak dijual sama orang-orang kafir Quraisy. Mau beli minuman nggak dijual sama orang-orang kafir Quraisy. sebagian sahabat cerita. Bultulah dilahkan. Pernah suatu malam aku kencing. Kemudian kencingku itu jatuh di sesuatu yang berbunyi. Aku lihat. Ternyata kulit. Aku cuci itu kulit. Aku cuci itu kulit. Lalu aku bersihkan dan aku tumbuh. Kemudian aku bakar dan aku minum dengan air tiga hari aku tidak makan. Jemaah kalau anak diminta berdiri sebentar, nanti kita akan berdiri di hadapan Allah. Kita akan berdiri di waktu yang panjang, yang satu hari sama dengan seribu tahun. kembali kepada Rasulullah SAW kembali kepada para sahabat dan mereka hidup susah bertahun-tahun Rasulullah SAW berangkat ke Ta'if hendak menyampaikan bahwa bumi ini milik Allah hendak menyampaikan kepada mereka bahwa gunung-gunung itu minta Allah, milik Allah ingin menjelaskan kepada umat manusia bahwa yang berhak disembah itu yang menciptakan bumi Ingat bumi ini milik Allah jahanam. Sampai ke Taif. bersama budaknya yang diangkat menjadi anak pada waktu itu Zaid bin Muhammad, akhirnya tak lah boleh menjadi Zaid bin Harith. Rasulullah SAW ingin mengajak mereka menuju surga. Tapi apa yang didapat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Lemparan batu itu Zaid berusaha menyelamatkan Nabi Alaihi Ss dari lemparan batu dia berdarah darah dan kaki Rasulullah Sallam berdarah darah jemaah mereka tu untuk menegakkan agama Allah untuk solat itu nyawa yang dipertaruhkan sama mereka. Wanita yang pertama kali mati Syahid dalam Islam Sumaya Baca sejarah Supaya kita bisa melihat Kalau musibah yang menimpa kita Nggak seberapa Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita Itu Sumaya Diikat di tanah Diderah di Dipukulin Diminta agar dia keluar dari Islam. Agar dia keluar dari La Ilaha Illallah yang dia usyakkan. Tapi apa kata Sumayyah? Dia tetap mengatakan La Ilaha Illallah. Rasulullah SAW lewat. Melihat keluarga Yasir disiksa. Beliau tidak memiliki kekuasaan. Beliau tidak memiliki kekuatan untuk membantu mereka. Tapi beliau hanya bisa mengatakan kepada mereka, Sabran! Sabran ala Yasir. Sabar keluarga Yasir. Sabar tempat kalian disuruh. Harus dilewatin perjuangan. Itu jawab. Setelah 13 tahun mengajak kepada la ilaha illallah, beliau diusir. Berangkat ke kota Madinah, Sembunyi di gua seluruh tiga hari. Sembunyi di dalam gua. Menanti orang-orang kafir Quraisy agak tenang. Karena mereka telah membuat sayang baru. Mereka mengatakan siapa yang bisa mendatangkan kepala Muhammad (sallallahu alaihi wasallam) hanyan al dan hidup atau mati dapat seratus ekor ular. Beliau diburu berangkat menuju ke Madinah setelah tiga hari berada di dalam gua. Berhari-hari naik onta jalan kaki istirahat di padang pasir demi apa demi menyampaikan agama Allah kepada kita kepada anak keturunan kita lalu kita tidak mau mencontoh Nabi Muhammad saw kerjanya mengeluh mengeluh mengeluh jemaah tidak ada perintah dari Allah agar kita menceritakan musibah kita. Yang ada perintah dari Allah, wa ama bini'mati Rabbika, fahadz. Yang seharusnya kalian ceritakan, yang seharusnya kalian beritakan, yang seharusnya kalian informasikan adalah nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Tapi Salah satu misi Iblis terbesar Adalah menjadikan Kita tidak pandai bersyukur Iblis pernah Mengatakan kepada Allah Wala ta'jidu aksaruhu Syakirin Engkau akan mendapati Kebanyakan mereka tidak bersyukur Dan terbuk Bagaimana kita mensukurin nikmat yang Allah berikan kepada kita? Hanya dengan mengatakan La ilaha illallah, hanya dengan mengatakan Alhamdulillahirobbilalamin. Yang pertama, engkau harus yakin bahawa semua ini Allah. Jangan pernah bangga dengan dirinya. Jangan pernah mengatakan ini aku yang berusaha, aku yang membantu, aku yang sekolah. Jangan. Seperti Kalun yang memiliki kekayaan berlimpah ruah, yang dikasih segala kenikmatan dunia, yang disuruh beribadah kepada Allah mensyukuri nikmatnya. Apa kata dia? Inna ma'utitu ala ilmi alindi. Aku ni dapat nikmat seperti ini karena ilmu yang ada pada diri. Karena kecerdasanku, karena kerja kerasku bukan jamaah yang bisa sukses itu karena Allah. Apa yang terjadi dengan kolom? Gempa? Rongsol? Tidak. Fakhasafna dihi wabidarihi Allah. Allah belah bumi. Ditelan korun dan rumahnya dan seluruh harta yang dimilikinya. Kemulian bumi itu menyentuh kembali. Selesai. Kita itu. Kalau yang pandai menyukuri nikmat yang Allah berikan. Allah murka. Allah itu kalau menghancurkan. Bukan Lombok. Bukan Indonesia. Kaki dunia ini. Allah tinggal mengatakan KUN FAYAKU Yang hari ini Rumahnya tidak hancur Yang hari ini Rumahnya tidak runtuh Besok akan runtuh Kalau tidak besok Lusa akan runtuh Kalau tidak lusa Pasti akan runtuh Itu sudah ketetapan Allah Jaya-jaya bahwa semua yang ada di muka bumi ini Semuanya itu akan hancur menjadi debu yang berterbangan. Kita harus tahu diri. Kenapa Allah ciptakan kita untuk apa sih? Untuk cari makan, untuk bercocok tanam, untuk pelihara sapi, untuk menikah, punya anak. Itu tujuan Allah dan kebanyakan manusia tujuan hidupnya adalah cari makan. Lalu apa bedanya dia dengan sapi dan kerbau? Kalau kerbau dan sapi memang diciptakan untuk cari makan. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah jalla jalala. Allah mengatakan inna ja'alna Ma'a al-ardi zinata laha linabluwa hum ayyuhum ahsanu amala Kata Allah sesungguhnya kami menjadikan yang ada di permukaan bumi itu yang ada di dalam bumi itu perhiasan Ya lama Yang indah-indah kita lihat Rumah yang dimiliki Mobil yang dikendarai Motor yang dinaikin Anak yang dimiliki Semuanya perhiasan dunia Tujuannya untuk apa? Lina bluahum ayuhum ahsanu amarah Untuk menguji siapa di antara mereka Yang paling baik amalan Bukan yang paling kaya Bukan yang paling tinggi jabatannya Nggak ada apa-apanya Lihatlah Kita bisa lihat di negeri kita Mana presiden pertama kita Mati Dilanjutkan oleh Pak Harto Kemana beliau 32 tahun menguasai Mati Semuanya akan seperti itu. Allah tidak memuji kita Siapa yang paling baik amalannya? Bukan yang paling banyak. Yang paling baik. Bagaimana kita tahu amalan kita baik? Amalan yang baik adalah yang ikhlas لله تعالى. Tidak ada di hati kita selain Allah. Kita tidak meminta kepada gunung? Tidak kepada Dewa dan Dewi Tuhan-Tuhan Ibadah kita hanya untuk Allah Yang kedua Ibadah kita sesuai Dengan syariat Nabi Muhammad SAW Itu tujuan Dikasih fasilitas Ini tangan Bukan pemberian orang tua kita bukan pemberian atasan kita yang jadi anak buah kerja di sebuah perusahaan yang jadi prajurit ada komandannya, ingat yang ngasih tangan, kaki dan tubuhnya itu bukan atasan, bukan komandan, bukan bosnya itu Allah yang kasih supaya kita tahu fasilitas ini dari Allah wa inna wa inna La ja'iluna Dan, dan sesungguhnya kami kata Allah akan menyalikan semua yang ada di muka bumi ini. Rumah-rumah yang masih bertahan sekali. Masjid-masjid yang masih nampak menara dan kubahnya. Gedung-gedung puncak langit itu akan rata semata. Pasti. Betul macam Pasti Karena yang ada yang abadih Akan jadi tak Yang muncul pertanyaan Oke okay, Mungkin kalau rumah Bisa hancur Gedung pencakar mawit mungkin bisa hancur Tapi bagaimana dengan gunung-gunung yang tinggi Rinjani Gunung-gunung kecil yang ada di sini Gunung Himalaya Semeru yang tinggi sekali bahkan 3600 3900 mungkin ada yang 4000 orang-orang dulu pernah bertanya kepada Nabi AS ketika Nabi bercerita bahawa dunia ini akan hancur, mereka mengatakan wa yas'alunaka anil jibar mereka bertanya bagaimana dengan gunung-gunung ini? Qal yansifuha rabbina nasfa. Fayadruha qa'an safsafan la tara fiha aywajan wala amta. Gunung itu akan Allah tabrakkan dengan debu. Menjadi hancur. Kemudian rata nih enggak yang menghorong dan tidak ada masuk ke dalam rantai itu yang ada di muka bumi. Jangan terpesona dengan kekayaan yang dimiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan: Baidiru bil a'na li an. kalian cepat beramal. Sebelum ada tujuh hal yang datang Kita ni semua sedang menanti Kalau antum bicara menanti gempa Ada orang yang dalam rumahnya tidak bisa tidur Ada yang dalam tendangnya tidak bisa tidur Takut gempa itu Datang lagi Jangan Kalau gempa kita bisa lari keluar kalau kita di tenda, kita mungkin bisa selamat. Tapi pernahkah kita berbicara untuk melarikan diri dari api neraka? Pernah antum siap-siap? Mempersiapkan di kopernya, disiapkan duitnya, disiapkan kemana? kemana? Mau kemana antum bawa koper? Mau kemana bawa tenda? Mau kemana bawa terpal? Anda mau lari dari api neraka. Tidak ada. Kita hanya takut dengan yang belumnya. Sehingga kita malas beramal. Dengar azam. Hayya ala sholat. Hayya ala sholat. Tidak ada tertik-terbetik di hatinya untuk datang ke rumah Allah. Anda dengar. lombok ini. Kota seribu masjid, betul. Kenapa banyak masjid? Apakah masjid-masjid itu penuh dengan jamaah? Kemudian harus bangun masjid di sebelah. Penuh lagi, bangun masjid lagi. Penuh lagi, bangun masjid lagi. Ibnu Abbas menceritakan hati-hati di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat. Anas, ia terbahuna bil masjid. Orang tuh berbangga banggaan dengan masjidnya, dengan bangunannya, ditinggikan menaranya, tapi yang bangun menara tak pernah sholat. Dibikin kubahnya besar berapa ratus juta meng peduli usaha yang penting rumah Allah berdiri Masya ada yang dikemandangkan dilihat dari jauh Masya Allah bagus banget, masjid Allah apakah untuk itu masjid dibangun ada sebagian orang yang bisa naik ke gunung berapa jam naik ke gunung ke Rinjani berapa jam Berapa? Sehari. hanya dengar ada yang kerja sebagai porter, bawa barang ke sana, Masya Allah. Bisa sehari. Ada masjid 50 meter dari rumahnya, gak bisa jalan. Berat, kenapa? Oh, aduh, sakit. Wallah, insya Allah. Kita lihat. Kenapa? Karena ambisi kita duit. Atau coba cari duit. Tidak cari akhirat. Kalau antum cari akhirat ketika kerja dengan azam, tahu. Kenapa aku sedang dipanggil Allah? Allah itu yang kasih kaki sama aku. Allah itu yang kasih tangan sama aku. Engkau cuma kasih berapa sama aku? Berapa duit yang kau berikan kepada aku? Tapi kita tidak pernah melakukan itu. Kita lebih... Mementingkan dunia daripada akhirat. Maka Rasul saw mengatakan, bagi rubil amal cepat beramal. Jangan ditunda. Jangan nunggu nanti. Jangan nunggu besok. Kita tidak pernah tahu apakah besok kita masih menghirup udara segar. Kata Nabi Al Musta'arad wassalam, "Hai tenta illa fakr al yang kalian tunggu apa sih kita nih hidup nunggu apa? Katanya al ada seratus ada tujuh yang kalian tunggu. Yang pertama kalian menunggu kefakiran kemiskinan yang membuat lupa hidup kalian. Artinya yang sekarang kaya dia selalu takut dengan miskin takut ikut asuransi. Kenapa takut siap nanti gempa lagi? Jadi rumahnya diasuransi. Baik. kalau antunya yang mati, gimana ngambil asuransinya? Ya itu gimana ngambil? Apa mau dikuburan diambil nanti? Ano, saya sudah asuransi. Baik. Nah. Yang kaya nunggu miskin. Maka beramal sebelum miskin yang punya duit berangkat haji berangkat haji bukan untuk berbangga diri bukan untuk ditulis di depan namanya H. Kalau dapat undangan nggak ada H ada tu. Kenapa? Nah, ini bukan saya yang diundang. Namanya bapak siapa. Haji Fulat. Oh, Haji Fulat. Jamal. Sebagian sahabat Nabi, itu Haji 30 kali. Tabi'in ada yang Haji 40 kali. Enggak ada yang disebut Haji Abu Bakar Rasuki. Haji Uthman bin Affan. Kalau perempuan, Haja Aisyah. Aisyah berulang kali haji ingat yang kaya berangkat haji lillahi ta'ala kenapa engkau berangkat haji mumpul Allah kasih harta semuanya sekarang ni bapak-bapak yang rumahnya hancur, pikirannya apa? obama doma yang punya kebun, pikirannya bagaimana kebunnya menghasilkan anda mau tanya apa hukumnya membangun rumah wajib sunnah mubah makruh haram siapa yang mau jawab mubah kasih hati kiri masya baik bangun rumah mubah haji apakah orang yang haji harus punya rumah boleh hidup di tenda Apakah kalau Antum mati Hidup di tenda Masuk neraka enggak. Tapi kalau Antum mampu enggak berangkat haji Antum akan di tenda Sebagian orang mau haji Nanti Masya Allah Masih muda Padahal sudah mampu nanti Ustaz, anak kalau sudah menikah mau berangkat haji. Menikah punya istri, nashawallahu dimana hajinya nanti Ustaz, kalau punya anak, punya anak anaknya masih kecil, usah. nanti anak dua tahun anak tinggal anak berangkat haji. Belum dua tahun hamil lagi istri, kapan nanti Ustaz, kalau anak terus terus anaknya sampai tujuh mau berangkat haji. Apakah wajib punya anak? Cuma. Ingat Jangan munggu Miskin baru Kepikiran, ya Allah Kepingin haji ya. Ketika sudah Hancur rumahnya Baru Kau bicara kepingin haji Saudaku Tak nah harus nunggu kaya Jangan dipikir Yang saudaku itu harus orang kaya Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ita kenar walau bisik kita merok, selamatkan diri kalian dari api neraka, walaupun dengan setengah butir kurma. Allah ajal kita lagi bersama, anda ada pembagian air. Antum dapat air? Dapat. Sebagian belum. Ketika dia pegang air, dia lihat. Masih ada enggak, Bapak? Oh, ada. Dia. <laughs> Padahal di depannya banyak orang. Itu. Mungkin itu air yang menyelamatkan engkau dari api neraka. Kita ini enggak tahu. Jangan, jangan menunda berapa. Lalu yang kedua, kedua kata Nabi SAW, Aung, ghinan, mutrian. Atau yang kalian tunggu itu kekayaan. Yang akan membuat kalian melampaui batas. Artinya ketika miskin, tidak ibadah. Unang tiba-tiba, anak kalau sudah sukses, anak akan tiap hari ke masjid. Akhirnya kalian tidak pernah ke masjid. Dulu anak berpikir, orang yang paling banyak duitnya ini, paling lama duduknya ke di masjid. Kenapa? Sudah tidak memikirkan duit. Perusahaan banyak, tidak bisa duduk. Antara malam isyak, tidak pulang dia. Tapi ternyata kata Nabi saw. Tiati sama kekayaan. Berapa banyak orang yang ketika miskin sholat di masjid. Surat pertama, kemenyhera itu masya Allah surat pertama terus. Ia ini masih punya utang. Utangnya <laughs> lunas surat kedua. Tambah kaya dikit. Bikin jamaah sendiri. Kenapa di tolak besar? Ini di toko ada urusan macam-macam. Innal -macam. insana <tuh orang> la yatra <-orang> oh, ar ah ustawna. Ah. Itu manusia benar-benar akan melampaui batas yang haram dia kerjakan, yang wajib dia tinggalkan karena merasa tidak butuh sama Allah. Kita kalau miskin merasa butuh sama Allah. Bagaimana doanya yang di tenda ketika melihat rumahnya hancur ya Allah. Ketika rumahmu berdiri kemana ya Allah? Allah hati-hati. Manfaatkan sekarang ini, ketika hidup di tenda-tenda untuk lebih dekat sama Allah. Jangan celaka. Wallahi jemaah musibah itu Banyak. Ada sebagian salah mengatakan boleh rumahku hancur, boleh kerjaanku hilang Yang penting satu imanku tetap ada dalam dadaku. Pernah ada sebagian menyimul bin Ma'araf dia berangkat ke masjid terlaji, solat isya terlalu. Orang-orang sudah pada pulang. Apa kata dia? Dia mengatakan Lafazul hadhis salaf, aku hargai layak wilayah Irak. Dia mengatakan keutamaan solat isak berjamaah lebih aku cintai daripada aku jadi gubernur Iraq Kita mula Maka jamaah yang susah. Manfaatkan untuk dekat sama Allah Jalla-jalla Ta'arraf in Allah fir-raha Ya'arifka fi syidda Kenalkan dirimu kepada Allah Ketika engkau senang Ketika dapat nikmat Kenalkan dirimu kepada Allah Allah akan tahu ketika engkau susah Allah jadi kenal sama kita Ketika Nabi Yunus A.S. ditelan oleh ikan paus Malaikat itu mendengar tasbihnya Nabi Yunus. Dia dengar. Mereka mengatakan, Ya Rabb, ini suara-suara hambamu. Yang suka diangkat angkat, amalannya. Tapi kita tidak tahu berada di mana sekarang Yunus. Alihissalam. Kata Allah, aku tahu. Dia berada di perut ikan, di kegelapan malam, di kasar apa kata Allah? Kenapa dikeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus? Laulahankan aminal musabihin. Nabi Yunus suali bertasbih dulunya. Jadi ketika dapat masalah, dapat cobaan, Allah selesaikan urusan. Maka jemaah yang miskin menunggu kaya, yang kaya menunggu miskin. Itu yang sedang kita tanti. Kita semua yang menanti. Kalau itu tidak terjadi, almarogan bafsida, atau yang kalian tunggu itu penyakit yang akan merusak tubuh kalian. Dikasih mata yang sehat nggak pernah baca Quran, pensiun sepupu kepingin baca Quran, makasih susah sekarang. Gimana ketika matamu sehat? Berapa banyak kita lihat orang sepupu? Kebanyakan yang memakmurkan masjid itu anak muda apa orang tua? Orang yang sudah pensiun. Orang yang sudah boleh lemah. Di hati, hati jangan nunggu sakit baru beribadah. Jemaah haji Inggris itu 70% kemarin anda baca itu risiko tinggi sudah tua tua sudah sepul sudah penyakitan baru berangkat haji sehingga hajinya nggak bisa sempurna ketika berada di depan kapal dianjurkan untuk tawaf tawaf lagi tawaf lagi tapi dia sudah nggak mampu kemana ketika muda Jalan-jalan ke Eropa Ketika muda Naik ke Gunung Rinjani Ketika muda berangkat ke Singapura Ketika tua berangkat ke Mekah Pakai kursi roda Ijen kalian tunggu Cepat beramal Jangan itu datang Lalu Yang keempat Ahu Al haruman mufan atau masa tua yang ada yang ko sudah lemah sudah nggak bisa lagi salat berdiri. Ada orang yang masya Allah, salatnya sudah duduk karena lututnya sudah sakit. Banyak orang sepuh sudah pikun, nggak bisa lagi nambah amalan Jangan tunggu masa tua. Kebanyakan anak muda. Kapan dia mau taubat? Nanti elsa. Umur berapa? Empat Umur empat alhamdulillah masih bagus. Ya? Ada yang umur 50 tahun masih merasa muda. Masih merasa muda. Uda tua. Uda siap-siap tu. Tinggal datang malapul maut dicabut. Ya? Maka beramal sebelum tua. Yang sudah tua sekarang apa yang ditunggu? Au. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maut yang tiba. Apa yang kalian tunggu itu kematian. Yang sehat nunggu sakit. Yang muda nunggu tua, yang tua nunggu apa? Nunggu mati. Tapi sayangnya kematian ini tidak pernah kenal kubur jangan dipikir yang mati itu selalu yang tua jadi yang muda-muda merasa enggak oh, sekarang nanti loh terus apa dulu yang mati ya biar bapak dulu mati keluar mana masih muda terlebih banyak kemudian anak-anak belum nikah sir. masa anak mau kena runtuh jemaah kalau datang kematian kita nggak bisa milih artinya kita mau minta ditunda Allah ketika mengarintahkan kita untuk bersedekah wa <tuh>, anfiqo mimma razaqnakum min qabli ayatik ya ahadukum almaut fa yaqul rabbi law la ila ajalin qarib fa asaddaqu wa'akum min kalian sedekah sebelum mati datang. Sayang kalian Karena ada orang-orang yang menunda sedapkan nanti, ketika ajalnya datang, dia mengatakan ya Allah, tolong mundurkan umurku sedikit satu menit. ngapain yang panjang? Aku kepingin sedapkan. Tak bisa. Kemudian yang pernah awi dajat atau yang kalian tunggu itu dajat, yang nak mau duduk sebentar. 재미 mau dengarkan, benar jam, ya? sebagian anaknya sudah mulai merah bertanya, bahwa <tuh> yang di depan nggak ada, melihat dulu apa jam merah semua, tidak usah, karena menangis, mungkin ada yang menangis, ada yang ngantuk, baik, agar antum nggak ngantuk, antum lekatkan tangan antum. Di pundak yang di depan anda. Pegang. Ya. Dua. Ada semuanya. Pegang yang di depannya. Ya. Ya. Yang ibu-ibu juga. Ibu-ibu pegang yang di depannya. Enam. Pijet itu yang di depannya. Masya Allah. Dia ngantuk. Ya. Pijet. Ya. Digoyang. Digoyang. Ibu-ibu yang di belakang. Oh, Papa jadi diam ibu-ibu. Masya Allah, ya terus dipukul-pukul sedikit tu. Nah. Masya Allah, lebih keras lagi, lebih keras. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Masih ngantuk? Ngantuk perlu kopi ya? Atau yang ditunggu-deja? Kita tu kalau hidup sampai detik-detik sebelum kiamat. Antum akan ketemu kecer. Dan fitnah dajal itu sangat dahsyat sekali. Bisa bertukar keimanan antum. Berapa banyak orang yang menukar akidahnya dengan sebungkus mie instan. Menukar akidahnya dengan pekerjaan. Dia enggak peduli. Yang penting dapat makan, beramal. Kemudian yang terakhir yang ditunggu, awisaa ah. atau yang kalian tunggu itu kiamat. Wsaatu adha hawa amal. Ah. Kalau kita ya anda dengar anda tidak merasakan gempa yang dirasakan oleh saudara-saudara di sini, itu sudah dahsyat sekali. Tapi kata Nabi sallallahu kiamat itu lebih dahsyat dan lebih parah. Yauma tarawna haa tadhhalu kullu murdhi'atin amma arba'a wa kullu dhati hamlin hamlahaa wa taru sukara wa ma bi sukara walakin 'adhaballahi syadid Kalian melihat orang yang menyusui anaknya Kalau kiamat terjadi dilempar Yang hamil Anaknya langsung gugur Tapi kalau terjadi dengan gempa ini Anda melihat Subhanallah Di tenda pun ada yang lahir Bukan keguguran Ada yang lahir Masya Allah Berarti mereka tidak seperti kiamat nanti Seakan-akan mereka mabuk orang-orang itu jemaah Wa mahu bisuka Mereka tidak mabuk Tapi azab Allah itu pedih. Maka jemaah rahmatullahi Allah Ketika Allah memberikan gempa, Itu yang kita tunggu tujuh hal Ketika Allah memberikan musibah Ketika Allah memberikan cobaan Cobaan yang Allah berikan bisa satu dari dua hal Yang pertama Bisa jadi karena dosa Yang kedua Bisa jadi Karena Allah ingin mengangkat derajat Karena cinta Allah kepada hamba Kalau mau kita bertanya Siapa sih orang yang paling besar cobaannya Paling besar barangnya Para Nabi Bukan beraku dosa Ashadun nasi balaan al-anbiya yang paling besar cobaannya itu para nabi, bukan kayak kita-kita ini, cuma amzer selamser. Kemudian yang mendekati nabi, keimanannya, ketakwaannya, yang semakin mendekat, mereka dicoba bukan karena dosa, karena Allah ingin mengangkat derajat mereka. Siapa yang tahu dengan cobaannya Nabi Yahya? Ana kasih hadiah. Nah. Berdiri. Berdiri. 18 tahun. Apa Apanya 18 tahun? Itu nipunya. Kasih hadiah, kasih hadiah. Sini. Zakit, otak ketul. Astagfirullah, otak ketul. Nabi Yahya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Kalau salah nggak dapat hadiah. Tenang dulu ya, ya. ya Lama mendapatkan seorang anak. Lama mendapatkan seorang anak ya itu bapaknya. itu bapaknya nabi Yahya. <laughs> nabi Zakaria. Salah ini jadi nggak jadi ya. Ya nggak apa-apa kasih belaka. Nah, kalau salah nggak dapat hadiah. sama sama entah di dikirkan dari desanya di singkirkan dari desanya kasih hadiah yang kecil karena dia anak kecil kasih hadiah yang kecil baik jemaah bapak yang gaji di Terus kepalanya buat apa? Kasih-kasih aja, itu benar. Nabi Yahya itu dipenggal kepalanya, kepalanya dihadiahkan kepada seorang pelacur. Nabi kayak gitu cobaan. Nabi Zakaria digergaji, dibelah tubuhnya itu. Apakah antum mengira masuk surga itu mudah? Am hasibtum an tadkhulu jannah Apakah kalian mengira kalian akan bisa masuk surga kata Allah? Walamma yaktikum mathalul ladzina min qablikum masatuhumul ba'sa wad-dara wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahumatanasrullah ala inna nasrallah qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Sedangkan kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Masad humun baksal, mereka ditimpa dengan kemiskinan, kefakiran, kelaparan, wabarroh penyakit, wazul zilu dicoba keimanan mereka digoncangkan jama. Hatta <Sessizia> yaqool Rasul wa aladin amanu ma'hum. Sampai utusan Allah dan orang-orang yang beriman Mereka Dalam posisi Pertolongan Allah itu lambat Mereka yakin Pertolongan Allah itu akan datang Mereka mengatakan mata nasolah Kapan pertolongan Allah ini datang Kapan Wallahi jaman Tidak mudah masuk surga Perlu perjuangan jadi kalau kita lihat ada orang-orang soleh yang dikasih penyakit, yang rumahnya hancur, bisa jadi karena Allah cinta sama dia. Allah ingin mengangkat derajat dia. Tapi yang kedua balak turun karena dosa. Apakah antum merasa enggak punya dosa? Apakah kita merasa tidak pantas mendapatkan musibah gempa? Karena merasa suci semuanya? Tidak pernah berbuat dosa? Tidak pernah melihat dosa? Jangan sampai ada ucapan itu di diri kita. Sok suci. Kita tu pelaku dosa. Kulub Adam khata itu kayak gini. Semua anak Adam itu melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu adalah bertobat. Gimana kita akan bertobat kalau kita merasa benar? Gimana kita akan menjadi orang baik kalau kita merasa sudah baik? Ingat, Udah jadi kodrat kita kita tu banyak dosanya, Pakai kita disuruh bertolak. Jemaah, Alhamdulillah, laulah kita. Kata Nabi Ali Syarif, tosemkan kalian tidak berbuat dosa. Lada Allah mubinku, Allah akan usir kalian. Akan dihilangkan kalian, wajah habi kaumin akhiriun yudnibun. Kok hilang cawan? Wajah mati lampu. Alhamdulillah. Kita bershukur kalau lampu enggak mati. Kapan kita tahu nikmatnya listrik kalau padam itu listrik. Kapan kita tahu nikmatnya itu rumah kalau hancur itu rumah. Terkadang semua itu untuk mengingatkan kita agar bersyukur kepada Allah. Kembali kepada hadis tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laula butudni gola zahaban wa mubikum wa la jaa'a bi amin aakhari yudznibun fa yastaghfiruna dhafa yaghfiru. Allah datang kepada kaum yang berdeda, generasi yang lainnya, yang generasi itu berbuat dosa. Lalu mereka beristighfar. Lalu mereka kembali kepada Allah, mohon ampun sama Allah dan Allah mengampuni mereka semua. Maka jemaah, hal kedua yang menyebabkan musibah terjadi itu adalah kita sendiri. Kita tu sering cari kambing hitam. Allah mengatakan in ahsantum ahsantum lianfusikum. Wa in asantum farah. Kalau kalian berbuat baik, itu buat kalian. Kalau kalian berbuat buruk, ia akan kembali kepada kalian. Dan di ayat yang lainnya Allah mengatakan, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik." Kata Allah, ingat kebaikan yang kau rasakan, nikmat yang kau dapatkan itu dari Allah. Apa aja kebaikan itu? Tapi kalau engkau tertimpa keburukan itu dari dirimu sendiri, jangan suka menyalahkan orang diri kita sendiri. Pernah umul mukminin Zainab bintu Jahash bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, Anahliku wa fi nasariun. Wahai Rasulullah SAW, mungkinkah kita akan hancur? Mungkinkah kita akan binasa? Padahal di tengah-tengah kita banyak orang soleh. Banyak ustaz. Banyak ulama. Banyak orang yang beribadah. Banyak orang yang mengaji. Banyak orang yang memakmurkan masjid. Ya. Kata Nabi SAW. Naam. Iza kazur al-khabas. Ya. Apabila kemungkaran banyak terjadi. Kemaksiatan merajalela, Dibiarkan. Yang kena musibah. Bukan hanya pelaku dosa. Semuanya kena. Karena mereka itu. Ikut mendiamkan Yang penting saya sholat Gak ada urusan orang mau sholat atau tidak Gak seperti itu Jama. Kita harus jaga Bumi Indonesia ini Bersama-sama Jangan mau baik sendiri Pelaku dosa itu merusak Negeri kita Kalau bicara siapa yang merusak NKRI Pelaku dosa Pelaku kemaksiatan Karena yang menunjukkan azab itu Allah siapa yang bisa menggerakkan bumi ini bisakah tentara Indonesia mencegah terjadinya gempa? mencegah terjadinya tsunami, tidak ada yang bisa maka yang perlu kita lakukan adalah mencegah terjadinya gempa. jangan sampai azab Allah terus maka okay? Jangan mengatakan usah di sini banyak orang baik. Iya. Apabila banyak kemungkaran terjadi dan ada pembiaran, kita mau baik sendiri? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, kalian bisa hancur." Allah mengatakan, "Wa tatfu fitnatan la tusibanalladziina zalamu minkum khassa." wa alamu anna iqa kata allah kalian takutlah dengan azab dengan kekacauan dengan musibah yang tidak hanya menimpa pelaku dosa mungkin kita berfikir, usak apa dosanya anak kecil se tertimpa gempa usak dia enggak punya dosa apa dosanya binatang-binatang Muska? Anak punya sapi tertempa, tertimpa, reruntuhan, mati. Allah sudah ingatkan kalian hati-hati dengan fitnah, dengan kekacauan, dengan agak yang tidak hanya menimpa pelaku dosa. Supaya kita sadar, kita tu harus saling menjaga. Harus saling memperbaiki. Watawal saubil hak, watawal saubil sawar. Dan anak yakin, lombok akan bangkit bismillah. Anak akan ucapkan lombok semuanya katakan bangkit. Kalau anak katakan lombok, anda menjawab bangkit. Lombok! lombok, lombok, lombok. Dengan izin Allah. InsyaAllah. Kita akan bangkit. Allah. Kalau cinta kepada satu kaum Allah enggak ingin tu kaum terus jauh dari Allah. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada satu kaum, Allah kasih bala sama mereka. Allah kasih ujian sama mereka sehingga yang enggak salat jadi salat. Yang berbuat dosa berhenti berbuat dosa, yang lupa sama Allah jadi ingat sama Allah gara-gara musibah kita bersyukur sama Allah jalal jala. Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Sebelumnya kita enggak pernah merasa takut sama Allah. Dan ingat dosa terbesar itu adalah syirik. Kita melihat banyak ritual kesyirikan di gunung dan di pantai. Ketika ombak meluap-luap. Ketika ada, apa, ada kapal yang karam, Apa kata penduduk pantai? Oh nyai rorokidul marah. Engkau percaya. Baru yang menguasai. Lautan itu nyai rorokidul. Lalu mereka berbondong-bondong menyemulih kerbau. Kepalanya dibawa. Dihadiahkan kepada lautan. Siapa yang menciptakan kerbau itu? Siapa yang memiliki lautan? Allah! Hati-hati. Ketika terjadi. Meletus gunung merah. Mau meletus. Itu masyarakat ada yang bikin ritual Sebelah sapi Kepalanya ditanam Supaya gunungnya rido sama mereka Subhanallah Siapa yang punya buku ya, Di hati Jawa Maka antun sahabat Selama musibah itu bukan di agama kita Alhamdulillah Bahkan banyak musibah yang membawa hikmah. Sehingga kita semakin dekat sama Allah. Kebanyakan kita itu terus terang, Islamnya keturunan. Bapaknya Islam, anaknya Islam, bapaknya sholat, anaknya sholat, bapaknya maling, anaknya. Artinya, banyak diantara kita yang tidak pernah mengkaji Apa itu Islam Sehingga sebagian melakukan dosa Terus berbuat dosa Merasa gak dosa Contoh nih Dosa lain yang banyak di masyarakat merajalela, Yang dianggap biasa Adalah dosa riba Di lombok ini Di, di sembahun ini Ada gak orang yang kerjanya Meminjamkan uang nah. Belum selesai pertanyaannya Meminjamkan uang Tanpa benar <SILEN> Itu bilang banyak Belum selesai pertanyaannya Kita lihat Dan kita merasa Pinjam duit enggak Anak pinjam duit Anak Alah kan enggak boleh, misalnya. yang dosakan dia. Kebanyakan kita mengatakan itu. Padahal Rasulullah SAW melaknat siapa yang dilaknat oleh Nabi SAW. La'ana Rasulullah SAW akilal riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Dilaknat oleh Nabi SAW Dijauhkan dari rahmat Allah Orang yang makan riba Dan yang nasi makan riba Antum yang pinjam Sama-sama dilaknat Tapi kebanyakan kita kan merasa Wah, oh, ana di volimi islam. Masa ana pinjam 1 juta bayar 1 juta 200 Volim dia usai Antum juga boleh Antum juga terlaknat Kenapa mau? kepepe beli HP, Ustaz. beli motor, ada beli HP kepepe beli motor kepepe, tu buat makan. Darurat anak, kalau enggak matian. Tapi Insya Allah di sini nggak ada yang mati kelaparan. Kan? Insya Allah nggak ada. Allah rahmat Allah, masya Allah ada di tempat ini. Tu riba kita merasa dosa riba ni kecil dengarkan sabda nabi sallallahu dalam hadis riwayat ahad dirhamun riba dirhamun riba yaquluhu ar-rajul wa huwa ya'lamuhu ashadu min 36 zaniya kata nabi alaihi satu dirham riba yang dimakan dan tahu ini hasil riba itu lebih dahsyat dosanya daripada 36 kali berzina dan kita mengatakan banyak biasa. Terang-terangan. Zina masih sembunyi-sembunyi. Ripa terang-terangan. Datang sama kitab. Assalamualaikum. Ya, berapa hari ini? Hmm. Assalamualaikum. Terang-terangan dibiarkan. Nabi sudah mengatakan Allah Subhanahu Wataala kita tu bisa hancur gara-gara banyaknya kemungkaran yang dibiarkan dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan arriba ihda wa sabouna ba au ithan wa sabouna ba dosa riba itu 70 pintu 70 macam dosa riba tingkatannya ada 70 lebih 1, 2, atau 3 adenalah yang paling ringan dari dosa riba yang paling ringan dari dosa riba mislah yang keharujul umat seperti anak yang menzinai ibunya sendiri Yang dianggap biasa dibiarkan terjadi Jamaah, ya, Tadi kita ni Tidak belajar agama kita Merasa dosa Oh dosa kecil Dosa besar riba itu Bahkan Allah mengumumkan perang Ini Allah mengatakan Ya ayyuhallazina amalut takullah Wahru ma baqi min riba, in kun tum Wahai orang-orang yang beriman, ingat yang dipanggil yang beriman saja, yang merasa tidak beriman tutup kupingnya. Ini panggilan Allah buat yang beriman. Ini pengumuman buat yang beriman. Apa kata Allah bertakwalah kalian kepada Allah wa daru ma baqiya tinggalkan sisa-sisa riba tinggalkan kalau kalian beriman kalau enggak beriman makan tuh riba terus makan kalau merasa tidak beriman fa in <Susukain> kalau kalian merasa beriman tapi kalian terus makan riba tidak ditinggalkan riba fa danu min <Susukain> Allah wa rasul kemungkinan perang sama Allah dan Rasul Mungkinkah kita berperang melawan Allah. Maka jemaah, kita perlu belajar lagi. Sebagian orang rumahnya riba, sawahnya riba, motornya riba, mobilnya riba dan merasa tidak berdosa. Jemaah, Ingat Allah janda jalab menciptakan kita untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang paling baik amalan? Maka harapan anak kita semua bangkit dengan meninggalkan dosa. Kita semua bangkit dengan yakin. Allah tu sayang sama kita. Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah. Masih banyak yang hidup. Bagaimana kalau kejadiannya seperti tsunami di Aceh? Bukan rumah mereka yang hancur. Bukan ladang mereka yang hancur. Ratusan ribu manusianya hancur. Rumahnya hilang. Kita masih Alhamdulillah dikasih kesempatan ama Allah untuk bangkit. Lakukan pekerjaan itu. Mulai setiap pekerjaan, mulai saat ini. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan keluar dari rumah kecuali membaca doa. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Jangan naik kendaraan kecuali baca doa. Apa doa naik kendaraan? Nah, Yang dekat anda sih. Masyaallah, balik ke lufikul. Nah, balik Mana yang mau jawab tadi? Ada pertanyaan lain? Semuanya baca doa. Doa masuk isi. Tunggu dulu. Nah, pernah masuk isi enggak Tentara yang mau tanya ni. Bismillah. Allahumma inni awli kubil kubil kawais Masya Allah Dan tak bisa tadi dia, Masya Allah Berarti temannya semua bisa ya Insya Allah Kita tiap hari masuk toilet Gak pernah baca doa Keluar gak pernah baca doa Apa doanya keluar dari toilet Jambu-jambu oh, Masya Allah Masya Allah saya <Sita> tahu bu Fon Oh anak kasih hadiah tahu Masya Kasih hadiah anh. Kasih yang kecil <h Am interview> Jangan Mulai semua Langkah kita Perbuatan kita Dimulai dengan doa Yang naik motor Jangan lupa Baca doa Tidur Jangan lupa berdoa. Bangun tidur! Apa doanya? Sebelah sini, belum baca. Yo. Nah, berdiri. Hantu berdiri. Mau berdiri enggak? Eh dia apa? Ya, nah. Ayuh, doanya. Doanya bangun tidur. Lupa! Situ dulu, kesian mereka bagian siapa mendapat hadiah Ya, ya, yang kecil Tadi sudah hadiah belum? Sudah, sudah Sudah? Kasih lagi apa-apa? Masya Allah, artinya apa? <tik> Okey, nah. yang tahu artinya? Nah, sudah dapat hadiah Belum, belum Belum? Masya-Allah, barakallahu fiku. Nah, masya-Allah. Firam besan. Antum sudah menikah? Dia? Belum. Ah, ini sejak memilih meminang hingga menikah. Belum menikah. Baik. <tuk> <tuk> <tuk tuk> Jamaah, apa doa mau tidur khusus buat warga sini? Warga Sembalun. Masya Allah Allahumma Tunggu dulu Ini warga setempat nih Kita dengarkan doanya Kalau salah kita luruskan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ah ya wamud Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Aku tu Kita lihat ni. Anak ingin mengingat. Ketika mau tidur, kita ingat kita bakal mati. Mungkin besok kita tidak pernah membuka mata kita. Ketika kita bangun dari tidur, kita ingat mati. Alhamdulillah, aladzih ahyana. Ya Allah, alhamdulillah yang menghidupkan aku setelah Dia mematikan aku. Wa ilaihi nushur dan kita bakal kembali kepada Allah. Jazakallah. Maka mulai hidup kita dengan doa Ketika mau berbuat, tanya Ini halal apa haram? Mau makan, tanya halal apa haram? Anda tidak tahu, di kampung kita di Jawa itu Ada sistem gadai Orang kalau tidak punya duit Sawahnya digadaikan Ada di sini? Ada ah. Digadaikan Pinjam duit satu juta Gadai sawah boleh bangga. boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. boleh. kenapa boleh? Oh, masya Allah, ini jawabannya cema. kasih, kirim ke belakang. Gaji itu boleh untuk jaminan artinya kalau saya tidak bisa bayar sawah saya dijual untuk melunasi utang saya. tapi kalau ana pinjam duit 1 juta sawah ana digarap oleh pemilik uang itu riba. ini yang disebut lintah jarap, ya. Bang. orang ini susah kepet, sawahnya digarap sama dia, hasilnya dimakan sama dia. mana persaudaraan kita? Seharusnya ya, ambil sertifikatnya. Motor juga yang gadai motor ini enggak boleh dipakai motornya. Hanya jaminan ini motor, Anda pinjam 5 juta. Yang dilakukan oleh banyak orang, motornya dipakai. Padahal semua manfaat yang dihasilkan dari utang piutang itu riba. Kita kalau enggak belajar, kita kalau enggak ngaji tentang isar, enggak mendatangi ustaz-ustaz untuk mengkaji ilmu. Baca Qurannya, Baca artinya Baca hadis Nabi SAW Wallahi jamaah Kita takut azab Allah terus turun Sedangkan kita merasa Nggak berbuat dosa Merasa baik Nggak ada dosa Nggak ada baik semuanya Disebutkan riba merajalil Gajah merajalil Dan yang biasa banyak usir Sambil ketawa-ketawa oh, Itu dosa saja Yang terakhir Jamaah rahmatullah Pernah Masya Allah Ada pembagian apa? <Syukur> ha? Kopi kita dapat juga Masya Allah <tuh> Jamaah Pernah Suatu hari Seorang tabi'in Urwah bin Zubair dia berangkat dari Madinah ke Syam sampai Syam sana kakinya itu harus digergaji harus diamputasi maka diamputasi lah kakinya <tuh> dalam proses amputasi itu sampai pingsan akhirnya Urwah dia dapat informasi anaknya yang paling besar Bermain di kandang kuda, jatuh di injak kuda, mati. Apa yang dia lakukan? Musibah dua kali. Sudah jatuh tertimpa tangga. Dia mengatakan kepada Allah, Ya Allah, Ya Allah, Engkau berikan kepada aku empat. Dua tangan dan dua kaki. Dua tangan dan dua kaki, empat. Yang engkau ambil cuma satu, ya Allah. Bagimu segala puji dan syukur. Lihatlah kenyataan. Anaknya Urwah tuju, ya Allah. Engkau berikan kepadaku anak tuju yang engkau ambil satu, ya Allah. Dia mengatakan bagimu segala puji. Kalau engkau mengambil, tapi engkau menyisakan, ya Allah. Kita juga katakan. Musibah yang menimpa kita. Kalau ada yang hancur rumahnya, Alhamdulillah nyawa kita tidak ikut. Kalau ada yang mati satu amarnya, Alhamdulillah masih banyak yang hidup. Maka lihatlah kepada nikmat Allah dan tidak melihat kepada musibah itu saja. InsyaAllah kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Dan sekali lagi, Lombok! Amin. Lombok! Amin. Lombok! Amin. Lombok! Lombok! Wassalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh AM 1467 Kilo Hots Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan akidah Menebarkan sunnah